Tillbaka efter en hel månads ledighet. Ja, visst. Det har, det har inte varit fullt en månads ledighet däremot när det gäller studierna. Men eh, likväl. Ledighet är ju ledighet. Att, att inte sitta och spela in precis varje vecka. Det är ju ändå att jag fokuserar mer på studier. Så... Någonting bra har du ju gett det också. Även om det har varit tråkigt att inte kunna sitta och prata med dig och uh, prata med alla lyssnare om vad som händer här borta. Jag måste ju erkänna att det här har kommit att bli en så fast del av vardagen att... Um jag tycker att det känns konstigt när man inte gör den här inspelningen en gång i veckan och sitter och, små och pratar lite och, och jag får reda på något nytt spännande som har hänt dig där borta på andra sidan världen. Ja, visst har det varit skönt att slippa sitta och prata och klippa men jag tycker det är fantastiskt skönt att vara tillbaka. Ja, det är det. Det är kul att ha någon och faktiskt... Ventilera alla de här åsikterna med också istället för att då visste jag har ju uppdaterat min blogg med jämna mellanrum och försökt att faktiskt hålla den mer uppdaterad under ledigheten än vad jag har gjort när jag har då ja, haft fullt upp med plugget. Så där har jag åtminstone kunnat skriva en hel del om vad som har hänt under ledigheten. Men ändå, det är, ju som, det är en annan sak att göra det i skriven form kontra att sitta och faktiskt prata liksom med någon. Jo, men att sitta och skriva en blogg är ju en monolog. Och mm. det är inget fel på monologer. Jag älskar att skriva och läsa monologer- och och hålla såna också för den delen, hust, hust, hust. Men det är någonting särskilt med en dialog, ärligt talat. Ja, det är ju därför vi ändå har den här Engajins vardag som faktiskt i podcastform också. Mm. För att det ska bli just den dialogen mellan dig och mig. Det blir ju lite mer dynamiskt än som sagt om jag då bara skriver en, ett inlägg rakt upp och ner som en dagbok. Och så ser han potentiellt att svara på någon kommentar. Men det blir ju absolut inte alla så, samma sak. Jag säger mig själv som den så kallade straight mannen i den här situationen. att ähm, <laughs> Jag kommer med de här kommentarerna som du sen kan leverera de här briljanta och lysande analyserna och komiska ja, citaten ifrån. Ja, ja, jo, jag tackar för att du, du är mitt voldplank. <laughs> mitt så värdefulla voldplank. Ja, ah, nu ska vi inte överdriva här, men tack så mycket. <laughs> nu undrar jag ju såklart, vad har du haft för dig under um, den här månaden utan podcast? Ja du, det har ju förstås blivit en del äventyrande i Kyoto när jag ändå har haft ledigheten i synnerhet. Jag menar från att vinterlovet påbörjades till att det avslutades och det sträcktes vid, ja vad var det, ungefär 14 dagar blev det väl. Då så klart så passade jag på att just vara ute i, i Kyoto så mycket som möjligt. Att uh, upptäcka nya spännande butiker och andra platser och sen var det ju även Jul och nyår som han passerar också. Så att jag gjorde ju både det ena och det andra firandet, verkligen. Och, och det har jag ju försökt att verkligen blogga frist om så att man kan se hur firades julen, hur firades nyåret, och bilder till det. Och så ser han då, som sagt, bara. Alla platser som jag då har varit på som har varit nya också. Att faktiskt försöka fota lite kring det och skriva lite grann om också. Men du då måste jag ju fråga. Även om det inte är dagens ämne. Kan du inte snabbt berätta lite hur går nyårsfirande till i Japan? Jo det var, det var väldigt roligt. Det var det verkligen. För det är ju självklart en, en stor grej. Det är mycket mycket större än vad jag menar, julen är. Så julen är ju ändå inte någonting som, som man verkligen firar här. Det är inte så konstigt heller om man tänker på vad julen faktiskt har för liksom innebörd och bakgrund och sådär. Men nyåret var väldigt spännande och roligt. Här i Kyoto så var det tre av de större templena som hade lite aktiviteter på gång. Dels så var det då lite grann marknad dels så var det väldigt mycket godsaker som såldes både i form av mat men också sötsaker man kunde även få lite såna här spådomar eller vad man så kalla det för alltså man, man kunde betala 100 igen vilket ju är då runt 6 kronor för att få en liten papperslapp där det stod då baserat på när man var född, vilket år, vilken datum och sådär. En liten, en liten spådom inför framtiden. En liten, ett litet siande. Att eh, när det gäller kärleken så kommer det gå så här. Och när det gäller studier går det så där. Och när det gäller ekonomin så går det på det här viset. Och så sedan så var det ju fruktansvärt mycket folk där självklart också. Det var, det var allmänt, allmänt väldigt trevligt. En av de roliga grejerna också som man hade där. Det var att man skulle bränna ett litet rep. Som vi fick reda på då, det fanns dels olika rep med lite olika betydelse men, men självklart det, det främsta var ju att man helt enkelt skulle ha en god fortsättning på det nya året. liksom Att man faktiskt ska må väl och att det ska gå bra för en i livet. Sen fanns det tydligen också speciella små rep man kunde köpa och bränna med just den, den innebörden att man skulle... Det skulle gå bättre rent pengamässigt, alltså ekonomiskt, eller det skulle gå väldigt bra med just studier. Men jag köpte mig ett helt vanligt rep, så att säga, som kostade då 700 jen. Och så sedan så gick man fram till så här speciellt tända eldar, tända eld på repet så att det började glöda lite grann. Och så gick man och viftade på den repstumpen ett tag så att ungefär halva repet blev bränt. Det var typ en meter långt eller någonting sådant så gick man runt omkring och viftade med den lite granna och röken for och hade sig och sedan släktade man den helt enkelt och tog med sig repet hem och så skulle man då hänga upp det här i sitt rum det är ju en lite speciell tradition om man säger så men um, ganska mm. spännande måste jag säga mm, det var himla kul att få vara med om och det var ju sjukligt populärt också det, nu är de ju såna här i Japan också att man, man tror ju väldigt mycket på sådana här seder. alltså det är ju verkligen det är ju verkligen viktigt liksom att man, man ska delta i det här och det ska göras. Alltså såväl barn från liksom kanske sex år och uppåt fick ju delta i det här och alla typer av vuxna liksom även äldre. Så att det var verkligen det var ju trängsel kring de här eldarna. Man hade tänt ett par stycken på några olika ställen på det här marknadsområdet. Och så stod ju då folk och höll i sina barn till exempel och sträckte fram dem varsamt så att de själva kunde få tända eld på repet och så vidare. Så att det var en väldigt, väldigt stor grej verkligen. Och det var, det var himla kul att få vara med om. Det var det helt klart. Samtidigt kan jag låta bli och undra hur säkert är det ett, om ja, ett tusental människor går runt och viftar på brinnande rep eh, under en festival av något slag så att säga de måste ha eh, brandsäkra sådana här små stånd då, runt omkring ja jag, jag kan tänka mig, jag såg ju verkligen inte liksom att folk gick omkring med brandsläckare eller sådär eller att det fanns någon speciella typer av vakter och sådär men jag antar att det, det fanns ju säkert någon form av säkerhet bakom det där definitivt men sen i alla fall de här reperna, de brann verkligen inte överhuvudtaget utan det var, jag var jag själv väldigt förvånad just när man så fort man hade antänt liksom repstumpen så började den verkligen bara att småglöda hela tiden därefter. Så att det, det blev aldrig någon riktig liksom eldsflamma av det överhuvudtaget. Så att jag antar att repen är preparerad på något vis. Eller också är det bara just att den här repsorten liksom, som man har tillverkat repet av- kan liksom inte brinna friskt så att säga. Utan det, det blir bara den här gröden och den här rökbildningen av det istället. Mm. Men visst, det, det kändes ju väldigt sådär. Tyckte vi också, vi svenskar som, som gick tillsammans. Plus då min ena rumskamrat Kjara som var med oss. Vi tyckte ju som ändå det att ja, det här med att det går omkring som sagt då. Ett par tusen människor. För det var väldigt mycket folk. Att det går omkring så mycket människor och liksom bär på de här brinnande inom citationstecken, repstumparna det, det, känns ju, det känns ju kul när det är så många människor här och det är så trångt också olyckor kan hända hos Tuss ja. nej, nej, nu ska vi inte vara negativa men det, det är ju en lite speciell situation mm, mm. och nu måste jag ju fråga eftersom du själv tog upp det vad fick du för spådom? Ja, det här är ju lite pinsamt då. För jag har fortfarande inte tolkat min spådom. <laughs> ehm, för när jag stod där på plats och öppnade upp den här lappen så var det ju liksom... Det var ju sån kanje att jag ville ju bara gråta verkligen. Alltså det var, det var ju inte gjord för någon form av turister eller ens nybörjare liksom. Så att visst, jag hade, jag hade faktiskt absolut kunnat bekära och tolka min lapp. För det gjorde Robert som jag bor med eftersom han inte har lärt sig riktigt lika mycket liksom, vokabulär och kanje som jag har gjort. Men jag kastade bara ett snabbt öga på lappen. Men sen kände jag att nej men jag vill verkligen kunna tyda så mycket av det här som möjligt själv. Men då måste jag sätta mig ner verkligen och liksom ägna en halvtimme åt det. Och, och där på liksom området kändes det som att nej men det är inte tid för det nu. Så att jag tog ju hem den och så la jag den synligt i mitt rum och tänkte det här ska jag göra snart. Och det är ju då... Snart en månad sedan. Jag har fortfarande inte, inte kommit mig för att tyda den här lappen. Nu får jag ju dessutom ångra liksom att jag inte gjorde det i samband med att vi faktiskt var lediga. För så fort som skolan sparkar igång igen. Då är det som liksom inte att jag riktigt, riktigt har tiden att ägna då en halvtimme åt att sitta och försöka förstå mig på hela den här lappen utan det blir ju mer att jag, jag tar i tur min, mina studier och sen är jag ganska trött på att sitta och översätta <laughs> saker så att då får den där lappen bara ligga istället alltså tänk vad vad skrämd eller chockad du kommer att bli om det står något i stil med du kommer att vara väldigt sen med att översätta den här lappen <laughs> Ja, om den är så precis. <laughs> eller du eh, kommer att göra radioprogram det här året. <laughs> ja, jo, det, det vore skrämmande om den är så precis, alltså. Det borde det verkligen. <laughs> ja, fast. Eh, är det inte det som är meningen med sådana här spårdummar? Jag menar, eh, om de nu verkligen ska vara på riktigt, så att säga. Eller? Ja. <laughs> alltså det, det, faktiskt, det var ju, vi hade väldigt, väldigt roligt och där för just Robert's rap var ju faktiskt skrämmande träffande när det gällde liksom hur hans liv här i Japan hade sett ut och hur vi det liksom om framtiden och hur svåra studierna är sådär. Jag ska inte avslöja en massa om vad han hade för spådom men den var ju inte jättebra det var den ju inte. <laughs> <laughs> och, och samtidigt hade vi roligt åt det just som sagt att det var ändå väldigt mycket som var väldigt träffande just när det gäller de svåra studierna. Jag tar allt vad spådomar och ja, um, yeah astrologi och um, stjärntecken och så vidare. Men enormt nypassalt för um, det är så generellt skrivet att man, man kan känna igen sig. Det är väldigt ja, sällan ja. det inte är någonting som ändå känns kusligt mm. bekant. Nej, visst. Hemlighet det är för att alla Mer eller mindre har de bryderierna Eller känslorna <laughs> Precis ja, precis Men ibland så Ramlar man ju över någonting som är så kusligt Exakt att man blir lite rädd och Ja, ja jo då jag ser fram emot att höra vad det står på din spådom när du får tid, och lust att faktiskt översätta den. Ja, om inte annat så har jag ju de där 17, nej 20 timmar tror jag det är att jag kommer faktiskt att spendera när jag väl åker hem från Japan och tillbaka till Sverige då i april för då då är det mycket tid jag ska slå ihjäl trots allt så att där kanske man ska sätta sig och göra den här översättningen det blir ju ett bra avslut på alltihopa också det var himla trevligt där borta, det var det verkligen det, det som kändes lite synd det var att det var så pass mycket människor där också så att jag kunde inte vara med om det som skedde där mot, mot slutet av kvällen och just vid midnatt för när klockan väl slår elva då börjar man nämligen ringa i själva templets stora klocka. Och då kommer man då ringa den hundra gånger under den här timmen fram till midnatt. Och så får man själv vara med också och just vara där och ringa i klockan. Och det är också en väldigt, väldigt stor grej. Det, det visar sig verkligen också därför att när vi gick dit och tänkte att ja, men vi kollar in templet för det är ju ganska imponerande. Och det var det verkligen helt fantastiskt, verkligen hur stort och vackert det templet var. Men det var ju också helt fantastiskt hur fruktansvärt lång kön var för att komma in till templet. Och då var klockan dessutom bara 10. Alltså, det, jag fattar inte att det var så många som stod och kö redan då, en timme innan de ens skulle börja släppa in folk. Det var verkligen... Det var en syn som var väldigt hävnadsväckande. Det, det var det verkligen. Så att... Ja, det började redan som det är lite småkysligt också. Vi hade liksom inte lust att först och främst att stå och vänta en timme på att det överhuvudtaget skulle börja ringa i klockan. Och sen vet vi som inte hur länge vi skulle behöva vänta för att få komma in i templet. Så att jag, Robert och Chiara, vi, vi bestämde oss för att helt enkelt ta ett av tågen hem istället. Då behövde vi åtminstone inte oroa oss sedan för hur vi skulle hinna med det sista tåget eller om vi skulle behöva åka taxi. Så vi nöjde oss med liksom själva festivalupplevelsen så att säga. För det var ju verkligen så på området med då alla de här stånden och allting som hände. Ja, men Bara det låter ju väldigt spännande och mysigt så det var ju säkerligen en upplevelse jag um, tror många av oss som lyssnar på det när du berättar gärna hade varit med och upplevt. Mm. Ja, det, det får jag verkligen säga. Vill man se bilder åtminstone från just festivalen då så kan man ju gå till bloggen och kolla då, en månad tillbaka i tiden ungefär. För det, det, jag la ju självklart upp bilder från det här, jag, jag fotade ju väldigt, väldigt generöst mycket under den här kvällen och så, så la jag upp de bilderna dagen därpå tror jag faktiskt att det blev, jag var ganska snabb med att sortera ut dem. Vet du vad, jag tycker att vi, vi länkar till de bilderna helt enkelt i och med det här avsnittet. Ja, så kan man ju dessutom i såna fall om man vill och inte redan har läst inlägget för, även då fördjupa sig i lite mer vad det var som verkligen hände där och vad för, för typ av stånd det fanns där och vad jag åt för någonting och så vidare. För det har jag ju redovisat lite grann om. Mm. Ja, det är ett väldigt roligt inlägg. Jag läste det med mycket nöje när jag såg att det hade dykt upp. Och har du inte sett det är det ett jag verkligen rekommenderar att läsa och titta på för. För det är väldigt kul. Men Thomas, ska vi göra som så att vi hoppar vidare till dagens ämne? Ja, det tycker jag. Nu avhandlar vi någonting riktigt roligt här, verkligen. <laughs> ja, för um, det går väl lite att sticka under stol med att du är en riktigt fika sugen person. <laughs> Nej, visst det. Och speciellt sen jag kom till Japan faktiskt ska jag så. <laughs> jo, för så, så länge jag har känt dig... Så har jag hört om dina små turer på att ja, men vi, gick, vi gick ner på stan och, och tog en kaffe och en bakelse mm. eller någonting mm. på ett kafé här. Eller vi var där borta och då passade vi på att ta en dricka och en kaka där och så vidare. Ja. Du, du är ju en ganska typisk fikare om vi säger så. Och jag tycker det är väldigt roligt att höra när du har varit iväg och fikat. För du blir väldigt passionerad över ställena du har varit på. Om det är dekoren mm. eller platsen eller det du har ätit. Det, det är väldigt roligt att höra dig återberättade, antingen då i bilder på Facebook eller i meddelanden eller i annat. Mm. Och det förvånade mig ju inte att när du hamnade i Japan så skulle du börja leta upp nya kaféer att besöka och nya intryck att ja, uppleva. Och det har väl också hänt? Ja, för... Dels så självklart finns det väldigt mycket nytt här i fikavägar alltså sånt som jag givetvis inte kan få ta på i Sverige men sen visar det sig också vara så fruktansvärt löjligt billigt också för det kostar ju bara typ en tredjedel om inte mindre att fika här självklart beroende på vart var man går det finns ju liksom lyxfik så att säga där man fortfarande får betala då svenska priser. Men rent generellt så är, det, så är det väldigt billigt att gå och fika här i Japan och det har gjort att jag faktiskt lockas iväg eh, även om jag oftast just går på fik ensam också. För mycket av grejen med varför jag fika en hel del i Sverige är att jag och mina vänner i Umeå, ett gäng av dem, vi gjorde som en grej av det där för i synnerhet två år sedan, då, då boomade det liksom på verkligen. Att vi, vi bestämde oss för att vi skulle liksom ha regelbundna fikaträffar. Där vi testade alla fik som fanns i Umeå. Och åtminstone så många vi bara verkligen kunde komma på. I, i, i synnerhet där i centrum. Så då vart det ju väldigt ofta. Att vi helt enkelt styrde upp någonting sådant och det var oftast jag som verkligen tog tag i det och liksom skapade ett evenemang rent på Facebook <laughs> eller skickar ut ett massmeddelande till så många som möjligt via sms och sa det att nu testar vi det här här härnäst, vilka är det som kan gå vilken tid passar bra, vilken dag passar bra och det, det blev ju liksom en grej av det då, egentligen var det inte så himla mycket det här själva testandet, vi, vi, det var inte som att vi satte betyg på alla fiken eller att vi började prata <laughs> om att jo då, men den här kaffen den smakar ju bättre än den där kaffen, men inte lika bra som den där kaffen, utan det, det var ju liksom det, det sociala umgänget som, som var det stora viktiga, vi, vi ville liksom kunna ha en god ursäkt för att träffas allihopa och prata lite strunt mm. och det görs ju liksom väldigt bra i samband med en fika, verkligen Ja, och även om ni inte recenserade platserna direkt så är det ju bra att veta om man tycker att vin och bröden där är goda eller att kaffet där är gott. Mm. Sen behöver de kanske inte jämföras med varandra, men man vet ju ungefär var de ligger. Och om man är sugen på någonting särskilt så vet man att ah, ja men mitt sug idag motsvaras av det kaféets kaffe där borta och deras ja. bakelser. Mm. Och så kan mm. man köra på det. Ja, visst. Det, det blir ju mer en upplevelse och äm, en känsla snarare än, äm, ja nej nu ska vi ta ett... Äh, ja Tio poängs kaffe, <laughs> eller idag räcker det med ett sju poängs kaffe. Ja, det är så meningslöst. Hur, hur avgör ja. man någonting sådant? Jag menar, det är så ja. um, individuellt. Ja, det är ju mer att man, som, som du säger, man kan få upp ögonen för var man får ta på en, en speciellt liksom, bra typ kaffelatte till exempel. Just därför att, ja men på det där stället så gör de den på det här viset och det gör att den smakar speciellt. Eller att, att något ställe har en speciell bakelse som man inte får ta på någon annanstans- eller rent utav att det då är en bakelse- som förvisso finns lite här och var. Men just här så bakar man den på det viset- och det gör att den blir lite speciell. Så det är ju mycket det också. att Det är bara kul att få se- vad som finns på de olika fiken och kaféerna, för det, det kan ju skilja sig väldigt, väldigt mycket. Och det är en bra ursäkt för att få lov att gå runt och fika på flera olika ställen. Ja, det är ju verkligen det. Ja. Det är som både och det där. Dels är det en väldigt bra ursäkt för att faktiskt bara helt enkelt träffas, avsätta tid till att träffas, prata strunt och inte göra någonting speciellt eller viktigt. Och så dels är det i sig, liksom, träffen i sig är en god ursäkt för att just göra fikat också. Så hur har fikandet varit sen du flyttade i studierna? Jo, som sagt det har ju varit ändå det har varit friskare än vad jag trodde det skulle vara för jag tänkte det att, ja ja, men nu ska jag väl försöka leva kanske lite mer studentsnålt sådär, jag kan ju inte gå och fika liksom varje dag direkt. Men... Då är det ju som sagt det här att det är ju så pass billigt att fika här. Så av den anledningen har det blivit då mer sådant än vad som är planerat. Jag, jag brukar regelbundet fika just på helgerna i synnerhet. Någon gång har det även skett på en vardag i samband med att jag då kanske lämnar skolan. Ska sätta mig och göra läxor. Och varför då inte göra läxorna på ett fik? Det är ett väldigt bra sätt att just komma ifrån i synnerhet hemmet. För sitter man hemma och pluggar... Då kan man ju lätt störas av andra saker helt enkelt. Speciellt jag som ändå bor ganska nära en tågräls till exempel. Nu är det ju inte som att den är hela världen så. Men ändå att någonting ändå stör liksom i bakgrunden. Sen är det ju snarare farligare att jag har faktiskt tillgång till min dator till exempel. Rätt vad det är så plingar det till på Facebook. Och så är jag helt plötsligt i Facebook istället. Men sitter jag på ett fik. Då kopplar jag verkligen av på ett helt annat sätt ändå. Så det är, det är, som sagt, det är skönt att kunna kombinera det med kunna plugga. Och i övrigt så... Ja, helgerna. Det är ju då jag verkligen kopplar av. Och som sagt, jag kopplar av ordentligt när jag sitter på just ett fik. Mm. Jo, men man behöver väl den här lilla variationen i vardagen för att kunna, som du säger, slappna av... Och inte bara känna som att man går från ett par fyra väggar, lektionssalen... Mm. ...till ett par andra fyra väggar, det vill säga hemmet, rummet. <laughs> ja, visst. Det är himla skönt att komma ut däremellan också. Det är ju det är ju väldigt viktigt, det är det verkligen. Mm. Särskilt när du faktiskt är så långt borta och vill uppleva en annan kultur... ...så mm. vill du ju förmodligen vara ute så mycket du kan och bara se... Och uppleva saker även om det bara är vardagssaker. Ja. Oh, ja. Oh, och det är ju en bra ursäkt att... Eh, jo men jag ska visserligen plugga men det kan jag göra här inne. Och samtidigt får jag njuta av att se allt det här omkring mig. Mm. Mm. Precis. Jag brukar verkligen definiera det som vardagslyx. Alltså en vardagslyx för mig kan vara något så enkelt som att bara få en, en kopp varm choklad med mycket vispgrädde på. Som jag, som jag då intar på ett fik där jag liksom verkligen stressar av, kopplar av när jag liksom tar den här kaffekoppen eller chokladkoppen eller vad det nu är för någonting. Mm. Även om jag då samtidigt kanske gör mina läxor så fortfarande. Det, det är just att få komma ut bara. Och ofta lossnar det mer tycker jag när man byter plats och sitter någon annanstans mm. och funderar för um, det räcker med ett par nya intryck in i huvudet så ändras balansen och man kanske kommer med de där jaha upplevelserna ja. visst ja. Oh, ja för vi är ju mer beroende av yttre stimulans än vad vi, vad vi faktiskt tror och sitter man på samma ställe dag ut och dag in så är det klart att eh, man blir lite mättad på intrycken man får därifrån Ja, oh ja, det är som sagt alltså Jag trivs ju jättebra i mitt rum Och jag trivs i det här området vi bor och så vidare Men som sagt, det, det kan bli för mycket Ibland är det hur skönt som helst Att bara vara hemma helt enkelt Och inte gå på stan Eller följa med polare på något speciellt ställe Vad det än är för någonting Men ibland så blir det ju också tvärtom Att det, det är för mycket liksom Man vill inte som sagt sitta instängt hela tiden mm, Det börjar krypa i skinnet Och man vill bara mm. ut Ja, <laughs> Men då är ju den stora frågan i och med att vi vet att japanerna har lite annorlunda smak när det kommer till att göra saker jämfört med hur vi gör det här i väst. Och jag kan tänka mig att kaféer är inget undantag. Är deras kaféer ungefär som de är här hemma i Sverige eller i väst överhuvudtaget eller har de lite udda idéer och udda lösningar eller intressanta koncept som de bjuder på förutom då en latte och en bulle. <laughs> ja, jo då. I och med att vi ändå är i Japan här. Det finns ju några väldigt väldigt nischade, väldigt speciella kaféer här. Det, det gör det ju. Sånt som är väldigt omtalat också. Jag ser självklart extremt många liksom helt vanliga kaféer och fikaplatser. Det gör jag ju verkligen. De flesta. Och när jag säger de flesta så menar jag typ 90 har något form av franskt namn till sig som oftast om man översätter det är helt uppåt väggarna. Men, men japanerna har tydligen någon slags förkärlek för just franska och franska överlag. Så att väldigt, väldigt många just kaféer och även bagerier, de ska ha någonting sånt här snirrigt vackert franskt ord. Gärna ett väldigt, väldigt långt ord eller väldigt många ord så att det ser så fint ut som möjligt. I liksom namnet, vilket är något som jag brukar roas en hel del åt, men, men bortsett från, som, som sagt, de här liksom normala, då inom stationstecken, kaféerna där man helt enkelt går dit, tar en kaffelatte eller någonting och äter en, en bulle och inte så mycket mer, så finns det ju också ett antal väldigt speciella kaféer då som, som sagt, Japan är väldigt kända för dessutom. Ja, du kanske kan ge något eh, exempel på någon av de här lite mer speciella kaféerna som, som du har besökt under den här tiden. För eh, jag kan tänka mig att om det nu är så att eh, 10% av alla kaféerna i Japan har något specialtema så eh, mm. har du inte hunnit besöka alla. Nej, det har jag ju tyvärr inte. Det, det står fortfarande på min att göra lista och jag tänker verkligen se till att besöka var. Enda ett, alltså av de här olika typerna. Det ska jag ju verkligen. Men det som jag har hunnit med, som jag noren planerade att faktiskt bocka av under vinterlovet, det var ett kattkafé. Det låter ju väldigt speciellt. Nu har jag ju visserligen sett bilderna då tagit på det där, men, mm. men det mm. låter speciellt när man har <laughs> Ja, Jo, folk blir ju vanligtvis lite så här och funderar samma om de inte har hört det sen tidigare. Att vad då Vad det, det finns katter där, eller är folk utklädda till katter, kanske? vad då. Och ja, det är ett café som har katter i sig, helt enkelt. Och anledningen till varför katterna finns där och, och strövar omkring helt fritt och man får klappa dem och man kan köpa vanligtvis någon typ av god till dem också, det är för att katter eller egentligen djur överlag tror jag väl men, men väldigt mycket katter ska ju ha en väldigt sån här avstressande effekt på folk att, att ha en katt i ens knä som är varm och som spinner det lugnar folk verkligen mm. och det gör säkert som sagt fler djur också men man har verkligen tagit tillvara på det här, här i Japan så att det är det som är grejen med kattkaféerna det är att den typiska då japanen som antingen då jobbar extremt mycket eller som pluggar extremt mycket kan gå till det här kattkafet, köpa någon form av dryck, potentiellt även någon form av, av mat. Jag är inte säker på att det är så mycket populärt och att, att det säljs mat, eftersom man, man ska ju liksom inte mata katterna med eh, några direkt sötsaker och sådant. Men åtminstone att man kan gå dit och köpa någon form av dryck, och så sedan som sagt. Helt enkelt ha katter omkring sig som man kan bara titta på när de leker. Som man kan leka med själv för det brukar finnas kattleksaker tillgängliga. Eller helt enkelt att man då ja, sitter och klappar en katt som finns i närheten. Och, och som sagt stressar av verkligen medan man är där. Jo men det är väl ett etablerat faktum att äm, pälsdjur främst då lugna och trevliga och snälla har den effekten på människor. Att man blir lugnare och man mår bättre. Det är väl den här närheten och eventuella tillgivenheten som djuren visar som har den här positiva effekten. Och mm. Med tanke på att vi har en hel del fördomar om Japan som äm, stressat. Och du har ju även bekräftat äm, den fördomen lite under den här ä, programserien. Så äm, <laughs> jo, är det kanske inte en dum idé att man kan sitta ner och ta en kopp fika och äm, ha en katt som ligger och spinner och trycker sig mm. in till en till det. och man kan känna det här liksom <sighs> <laughs> precis, det där speciella lugnet som infinner sig vid ett sånt tillfälle mm. ja, alltså det, det är ju en, en himla trevlig och skön känsla verkligen och som sagt jag gick då till ett kattkafé som jag vet fanns här i, i närheten eller i centrum rättare sagt. Jag hade kollat upp ett par stycken innan jag åkte till Japan rent utav bara för att ha lite koll på vad det fanns för, för utbud. För det fanns både ett och två och tre stycken i staden. Men jag valde ett som rent utav valde att ha tidigare hemlösa katter. Så att de här katterna har man inte bara köpt in som en affärsidé för att ah, nu ska vi göra ett kattkafé. Utan de här två ägarna, då som, som har det här kattkaféet som heter Nico Kaigi om inte jag tar helt fel. Det, det är alltså helt enkelt katter som man har tagit från då ett katthem. Och så har man sett till att ge dem då ett, ett hem här och det, det tyckte jag som var ändå en, en fin grej att göra trots allt, istället för som sagt bara då köpa en massa raskatter som är väldigt fina och sådär så ja, promenerade in dit en av de här dagarna och det, det var en himla mysig upplevelse det var det verkligen det funkar alltid som så på de här ställena att man, man betalar då för att faktiskt få komma in dit, det brukar handla om Ja, i det här fallet så var det en timme. Men jag vet att det kan vara allt från en halvtimme upp till en och en halv timme rent idag men, men minimum på just det här stället då var att man betalar för en timme. Vilket kostade 800 igen Och det är ju i runda slängar runt en, en 50-lapp. Och sen då när den där timmen har passerat så vill man då fortsätta stanna där. Så får man helt enkelt betala eh, för varje eh, ny halvtimme 25 kronor extra. Och så sedan säljs det då även dryck på det här stället. Det fanns ingen, ingen typ av förtäring vad det gäller mat. Men man kunde köpa lite olika typer av drycker. Både kalla och varma. Och sen kunde man även om man ville då köpa lite kattgodis. Just för att man ska få katterna och verkligen liksom tycka om en <lacht> ordentligt. Ja, men vem tycker inte om en när man kommer och ger dem godis? Ja, visst. Det gäller ju även människor trots allt. <lacht> Jag säger bara alla hjärtans dag. Hust, hust, hust. Ja ja, ja, ja, jag är mänsan men som sagt det, det, var, det var trevligt helt enkelt, det fanns ett katter där ungefär, de hade till och med en liten profil för varje katt man, man fick en liten perm när man kom till det här stället som hade då namnet på varje katt hur pass gammal den var, vad den hade för typ av personlighet lite sådana där saker, I, i vissa fall också vad de hade för, för födelsedata, hur gamla de var och när de var födda, det berodde på då hur kattens bakgrund egentligen såg ut om man, om man hade haft koll på det sen tidigare eller inte beroende på då, som sagt vad som hade hänt med katten innan den kom till katthemmet och sedan blev övertagen härifrån. Men det, det var himla charmigt verkligen. Det var väldigt roligt. Det var väldigt, väldigt olika katter verkligen. Alltså både rasmässigt men framförallt just personlighetsmässigt. Det fanns de som var extremt, extremt blyga av sig. Och de som var väldigt, väldigt just eh, närkontaktskära av sig. Och sen fanns det de som var mest bara sov hela tiden. Och de som var hyperaktiva verkligen. Så att, eh, det var en kul upplevelse. det var. Jag stannade där en timme och bara bara music. Det låter ju som något väldigt mysigt att göra. Jag menar jag tycker själv väldigt bra om katter så att jag hade nog mm. inte haft problem att testa någonting sådant. Mm. Men samtidigt kan jag tycka att den här pärmen med alla deras profiler kändes lite, ja vad man säga, overkill för <laughs> <laughs> Är det verkligen så viktigt att ja, jag vill umgås med, med den katten är du inte ja. bara glad om en katt kommer och visar intresse och vill käla med dig? Måste du veta vad den heter och var den kommer ifrån och gammal den är? <laughs> <laughs> ja, men det är väl säkert just för att man ska... De vill ju säkert att just stamkunder i synnerhet då ska kunna skapa någon form av kanske liten relation till några av katterna så att de rent av kallar den för sitt namn och liksom uppvaktar den när det fyller år. Och visst, det är väl lite speciellt i sådana fall. Och det ska nog till speciella människor för att göra det också. Men, mm. men de finns... Men de finns, ja visst ja, jag, jag, Bara att veta åtminstone att eh, Vad hade liksom den katten Som jag själv tyckte mest om Till exempel för namn En sån sak är ju ändå lite kul att veta Men som sagt, man kanske inte behöver veta Exakt när en, när en katt är född Och hur mycket den väger Det är, det är lite så Deras Där Deras favorithobbys eh, Favorit tv-program eh, favoritfärg. Vad de helst gör En regnig söndag Och så vidare det börjar låta som en helt annan typ av profil om du frågar mig. Ja, kanske får de rent ta Facebook-sidor uppkallade det efter sig. Åh, oh, Jesus. Ja, det skulle inte förvåna mig. <laughs> det låter ju som en riktig upplevelse- men jag antar att det inte bara är kattkafé du har um, varit på. Du har varit där lite för länge för att bara hinna med det. Ja, jag har även sneglat lite granna på ett spelkafé. Och de kan vara lite olika de här, beroende på vad man har för affärsidé lite grann, men dels så har vi spelcaféer som helt enkelt är inredda så att de, de har en massa spelfigurer eller spelrelaterade saker till sig. Det kanske är att man har hängt upp en massa gamla skyltar då som det står något form av spelutvecklarnamn på eller någon form av utgivare av spel och sånt där. Eller också kanske det rent ut då är så att man har Ja, men slängt upp blommor som man väldigt väl känner igen från just Mario-spelen eller att det är några andra former av sådana där saker det kanske är mynt som man har målat på väggen eller sådana saker att man helt enkelt har inrätt i kring spel om man ska kunna se och känna igen sig från sin ja, antingen barndom då eller nutid också det finns ju del sådana här retrospel spel kaféer där det just handlar om då de här 8 bitar och 16-bitars spelen. Sen finns det ju lite nyare, modernare varianter också. Det, det är så pass populärt så att det, det öppnas ju upp nya sådana ställen hela tiden runt om i Japan. Mm. Men sen finns det ju också då dit du går för att spela så att de har rent utav tv-spel på plats där. Det finns både konsol och spel, eller att det kanske bara finns konsol, sen tar du med dig i dina egna spel i sådana fall och så sätter man sig ner och spelar och så finns det då en, en tv-skärm eller en tv inbyggd just vid varje sittplats så att man kan sitta där med sin polare eller sina polare och spela eller helt enkelt gå dit själv och spela lite grann också bara för att få i synnerhet då den här nostalgikicken. För det är, ju, det är ju särskilt populärt just när det gäller då de här gamla eh, Super Nintendo, eh, Sega Master System, Game Boy, Advanced och så vidare. Jag ser mig själv bara som... Um... Ja, tidig tonåring som har blivit utslängd hemifrån för att nu har du suttit och spelat alldeles för mycket, nu får du gå ut och lufta dig lite. Att man hade gått raka spåret in på ett sånt kafé <laughs> ja, och satt man. sig. <laughs> Med största sannolikhet va? <laughs> Så ja. det, det är kanske tur att vi inte har såna här då? <laughs> Nej, det är väl faktiskt det. Alltså, skämt sidor, det är ju en kul idé och det låter ju väldigt lockande, jag hade mer än gärna besökt ett sådant bara för att ja, känna på stämningen och inredningen, sen mm. um, hade man kanske satt sig någonstans och spelat lite också om man hade haft den lusten. Och det som är kul också, det är i synnerhet då de här spelbutikerna som verkligen är inredda kanske kring ett visst spel. För det finns ju många sådana också att en spelfranchise är så pass stor så att man, man tillägnar liksom ett helt café till det. Det är ju att då brukar ju även de maträtter eller de fikabröd som finns där och även de drycker som serveras... Allt sånt där baseras ju kring det spelet. Så att är det då ett zombiespel så kanske du kan beställa in någon form av glasjärna till exempel. <laughs> <laughs> det, det kan se väldigt roligt och väldigt speciellt ut. Verkligen. Oh, Undra vad det är för svamp man får på ett Mario café i så fall. <laughs> ja, ja visst. visst. Det är, det är sånt som är så himla kul att se. Och de är ju extremt duktiga också när det gäller att ta fram maträtterna. Så alltså, de ser väldigt spektakulärt ut, Sen får man ju betala en del för det också. Det är ju inte som att du bara liksom pröjsar som för, för en vanlig hamburgare eller någonting utan det kostar ju lite extra av den anledningen också. Men, men då får man ju ändå en, en helhetsupplevelse också. Dels själva inredningen och atmosfären på kaféet och så just hur de faktiskt har verkligen kunnat reproducera någonting från ett spel. Så att det ser riktigt, riktigt läckert ut på, på fatet men samtidigt också lite bizarrt. Ja, nu, då måste jag ju fråga: Har du varit på något sånt här spelkafé som har haft ett specifikt tema, eller det har varit mer generella spelspel? Ja, när det har varit generellt än så länge där man helt enkelt har kunnat gå in sätta sig och, och spela lite grann medan man fikar. Tyvärr inte haft tiden att leta upp någon av de här lite mera då som sagt specifika riktigt nischade liksom som är inriktade mot speciella spel och kan erbjuda ganska häftiga måltider och sådant. Men det, det ska komma, det ska det. Om inte annat i mars då när studierna är över för då planerar jag ju verkligen att göra det det mesta av den sista tiden här i Japan, då ska det verkligen till att besökas allt möjligt. Ja, för det är ju ett blogginlägg jag kommer att se fram emot- när du äh, turar alla de här ä, spelcaféerna. Ja, jo, då, då kommer du verkligen att explodera just bloggen. Både vad gäller hur ofta inläggen kommer- men framför allt hur pass matiga de är- både vad gäller text och bilder. För då, då blir det fota av ja, verkligen att beskriva allt det här roliga- som man får se och uppleva. Som sagt, jag ser äh, mycket fram emot det. <laughs> Vad har du mer varit på för kaféer? Ja, i övrigt så har jag faktiskt inte besökt något speciellt sånt där nischat än. Utan det får helt enkelt vänta till då den här tiden i mars. I synnerhet när jag har hur mycket tid som helst att lägga på det. För om vi säger det finns ju fler kaféer att besöka också som är väldigt nischade. Det gör det ju verkligen. Och det som, det som förmodligen är mest känt tillsammans med kattcaféer och det här är nog det som är, det som är verkligen mest, mest känt, alltså det står nog över kattcaféer också faktiskt för kattcaféer är ändå ganska nya vill jag säga men det som har funnits länge i Japan som verkligen är som verkligen är Japan, det är ju madecaféer som då helt enkelt syftar på ja, hushållerskor eller hembedräden där alltså personalen är kvinnlig och har de här väldigt klassiska och fina klädesplaggen på sig som är svartvita där det är tillhörande förkläder och diadem och så blir man helt enkelt upppassad av dem. Oftast så är de det är liksom att varje bord har sin speciella, sitt speciella hembiträde så att säga eller hushållerska som serverar just det bordet och de gästerna som sitter där. Mm. Det är också himla populärt vet jag verkligen. Just att man får ju gå dit och betala Enormt mycket för det som finns på menyn för Robert och även en svensk kompis till oss som heter Mark som går på skolan. De var i väg till Tokyo för en tid sedan där runt New York. Och gick in på ett sådant här Made Café. Och de sa det att det, det var verkligen, verkligen inte billigt, liksom, bara att beställa vilken dryck man än ville ha. Eller vilken bakelse man än ville ha. Men de gör de väldigt speciella också. Jag vill minnas att de hade rent av skrivit Roberts namn, tror jag det var. På den här bakelsen som han då hade beställt in. Man, man kan få lite mer sådana där speciellt, så att säga. Alltså, de, de får en att känna sig. Helt enkelt lite extra ompysslade. Just därför mm. att man har som sagt då... Det ska, det ska ju vara en hushållerska liksom. Jo men det låter ju faktiskt ganska mysigt om jag får vara helt ärlig. <laughs> mm. Sen förstår jag ju om den bilden kanske är en som äm, inte är helt accepterad här i Sverige. Därför att det är ju en, en underkastelsefantasi som det där bygger på. Ja, visst. Sen kan det göras snyggt och det kan göras fult. Mm. Och vad jag har förstått när jag har tittat lite på det här efter att vi pratade om vad vi skulle ta upp. Att mm. eh, det sköts i regel väldigt snyggt. Därför att ja. Ja, bara grejen att bli upppassad av en servitris som nu är klädd som en så att säga, klassisk hushållerska är tillräckligt för att man ska vara nöjd. Sen finns mm. det ju alltid... ja udda fantasier på ämnet och det ska vi ju inte gå in på men, men som jag har förstått att det är mycket renare och mycket proprare än vad man kanske tror när man hör om sådana här mm. Mm ja absolut att det är det är ju ändå väldigt liksom regelrätt skött och väldigt bra uppehållet så att man, jag förstår att man kan ju, man kan ju ha verkligen sina, sina åsikter och första tankar när man hör om en sån här sak men det, det, det, det görs ändå på, på rätt sätt som jag har förstått det också så att mm. förhoppningsvis så, så ska inte de här tjejerna på något sätt känna sig liksom utsatta av de kunderna som kommer in där utan att det, det är ändå en, en trevlig liksom arbetsmiljö. Mm. Ja, förhoppningsvis. För om vi ska vara helt ärliga. Där kommer ju naturligtvis att komma in kunder som inte är särskilt propra. Och inte är särskilt trevliga. Mm. För tyvärr är ju inte alla människor det. Det är ju bara ett faktum. Mm. Och om man säger att i kläderna så ska det bygga väldigt mycket på den klassiska brittiska maiden, så att säga. Mm. Och det är ju inte mm. särskilt strippiga kläder om vi säger så. <laughs> Nej, det är ju inte det. Jag vet att det finns manliga motsvarigheter också faktiskt. Det gör Jag har ingen, ingen bra namn på det. Jag har hört det någon gång, men jag kommer verkligen inte ihåg just nu. Men, men det finns den typen också där det då helt enkelt är ja, män som är uppklädda i smoking och ser ut som, som då butlers helt enkelt. Den brittiska butlern mm. liksom. Och ska vara så här väldigt väldigt liksom... Pråpra. Ja, pråpra och väldigt upppassande av sig så att de tjejerna som kommer dit och, och blir upppassade, de känner sig ju väldigt speciella, de känner sig väldigt uppvaktade och det är därför som man går dit lite grann. Det är ju för att Just kunna ha den här känslan lite grann. Att man blir upppassad helt mm. enkelt. Det är ju det man betalar lite extra för när då som sagt maten och drycken är lite extra dyr. Och vad det egentligen rör sig om är ju är ju cosplay om man ska vara helt ärlig. Ja, det är det ju. För om du går in på vilken restaurang som helst där det är en servitris eller en servitör för all del... Så är det ju någon som ja, passar upp dig, kommer och fråga vad vill du äta, mm. kommer med maten, dukar av och så vidare. Mm. Mm. Skillnaden är att här har de någon form av ja, klädesplagg på sig. Mm. Och jag kan ju förstå kritiken om det är då kort kort då, och ett sittande linne eller någonting sådant att ja, lite ah. osmakligt kanske. Mm. Mm. Men äm, här pratar vi ju ändå, som sagt, väldigt ä, nyktra klädesplagg egentligen. Ja, ja, visst det gör vi ju. Rent generellt. Sen finns det avarter av den typen också. Men det, det misstänker jag att det är äm, en helt annan typ av kaféer eller restauranger, om vi säger så. Ja, jo, det tror det ju faktiskt var det, ja. Och sådana ska vi väl inte ta upp här och nu för det... Det tycker jag varken passar sig eller är särskilt intressant egentligen. Nej, visst inte. Däremot är jag mycket mer intresserad av en kafé -typ som jag vet att du har besökt och som du har sparat till sist. Ja, och jag kan ju tänka mig att du är väldigt intresserad av den just på grund av ett visst serieintresse som du har som är väldigt stort för den sista formen ja, sista och sista men den sista som jag verkligen kan komma och tänka på och prata om det är ju manga kaféer, självklart och det är ju precis som det låter det är ju ett café där du helt enkelt kan gå för att få läsa manga och som då erbjuds där på plats att ja du helt enkelt tar vilken manga du än vill som finns tillgänglig in i kaféet och så läser du den medan du helt enkelt fikar. Liksom det, det ingår då i priset helt enkelt. Sen finns det även de ställena som jag inte skulle kalla kanske så mycket för just kaféer som mera museer eller typ bibliotek eller vad man nu ska egentligen stoppa dem i för fack. Där man kan betala en, säg tusen igen, alltså 70 kronor eller 80 kronor, någonting sådant för att få sätta sig ner och bara läsa så mycket man vill under precis så lång period som man vill, fram tills att de stänger om man så önskar. Och så när man går ut liksom, då då är den tiden över. Vill du gå in igen och börja läsa så då får du helt enkelt betala på nytt. Men där är, det kan vara lite olika där beroende på huruvida de då tillåter förtäring överhuvudtaget. Och om de då i så fall serverar på plats. Eller om det är att visst du får gärna ta med dig. Men se till att hålla det städat. Men så är det ju som du sa då där det bjuds både tryck och mat och att läsa manga. Mm. Och förhoppningsvis så sköter ju folk så att det inte är en massa kladdiga och äckliga böcker som man måste handskas med. <laughs> Nej. Nej, precis. Nej, det, det har jag inte lagt märke till att det skulle vara något problem. Jag menar, det, det, japaner överlag är ju dessutom extremt skötsamma av sig. Alltså, det har jag fram att jag har nämnt i något tidigare avsnitt just det här med hur, hur rent det är överallt på gator och på torg och i butiker och sådär. Så att det är som ingenting man riktigt märker av på kaféer och sådant utan det, det sköts väldigt väl och det är ju precis vad som måste ske också just i det här fallet och som sagt att man faktiskt har någonting som man sitter och bläddrar i som tillhör butiken. Jo men det verkar som att väldigt många i Japan har anammat eh, idén att eh, om jag behandlar mina grejer med respekt och försiktighet då kommer de att hålla mm. längre och vara tillgängliga längre. Mm. Ja visst. Och det är en bra åsikt tycker jag, för jag, jag delar nämligen mm. den och är ibland väldigt försiktig och allvar försiktig med mina prylar. <laughs> ja, samma här, helt klart. Ja, men det är ju som trevligare om de kan få se lika fina ut, alltså två år efter att, två år efter att man har köpt dem, som precis när man just har, har nypackat upp grejerna. Mm. Så är det ju verkligen. Ja, och har man gjort en investering, det vill säga att man har köpt en bok eller en tidning eller vad det nu kan vara för ett visst antal kronor så vill man ju få ut så mycket av de kronorna som möjligt. Mm. Och ärligt talat, det får man inte om man misshandlar grejerna. Men jag har ju helt rätt i att det är en typ av café som jag mer än gärna hade besökt och mer än gärna mm. hade sett att man hade haft här. Nu eh, finns det ju säkert, och någon av våra lyssnare kommer säkert att påpeka att, jo men det finns här eller där, eller vad mm. det nu kan vara. Mm och det skulle glädja mig att få veta att det finns någonting sånt där eller där om man då är i de traktorna. men jag hade ju gärna sett det i mer spridning så att säga Samma här. och det hade ju inte behövt vara specifikt serietidningar det hade ju kunnat vara tidningar överhuvudtaget hade ju varit jättekul mm, mm. att man, ja men jag, jag går in här för att jag är sugen på en dricka och jag vill gärna ha en kanelsnäcka och titta det har ju kommit ett gäng nya tidningar av den typen där, de kan jag passa på ja. att läsa när jag ändå sitter här. Mm, mm. Varför inte? Om man ändå fikar ensam. <laughs> ja, men visst. Helt klart. Helt klart. Med allt det här sagt så um, misstänker jag att du kommer att fortsätta din um, fika ser genom Japan under um, <laughs> resten av tiden som du har kvar, även om du spar de här lite speciella kaféerna till den sista tiden som du stannar där. Ja, jo då, det. Det stämmer alldeles utmärkt. Jag har ju till exempel en resa inplanerad till Tokyo och det, det känns som att det är lite dit jag behöver dra mig för att just få se de här äh, allra största just made kaféerna i synnerhet men äh, också lite annat, jag vet att det finns ett Studio Ghibli kafé där till exempel vid ett Studio Ghibli museum som då helt enkelt är ett kafé ett man har inrett kring just Studio Ghiblis filmproduktioner så det, det är ju sånt där ställe som jag måste gå på, men här i Kyoto så ska jag ju självklart fortsätta utforska några fik som jag inte har sett sedan tidigare. Mm. Um, om de sedan är just speciellt nischade och inriktade, eller om det helt enkelt är bara vanliga fik så att säga, som jag går in bara för att få ja, se vad de har för utbud när det gäller de bakelser och de drycker som serveras. Det, det låter jag lämna osagt. Nu blev jag ju jättesugen på Studio Ghibli kaféet som du nämnde här. Det, det hade jag också velat besöka, herregösses. ...och även det där museet också. Ja, oh ja, det, det kommer ju bli en, en ordentlig verkligen avhandling på i bloggen där, där kommer det bara krylla av bilder i framtiden, men det är som sagt det, det kommer hända någon gång i mars månad då när jag åker in till Tokyo och verkligen har den möjligheten. Då får vi verkligen hoppas att de har öppet när du är där så att du inte lovar någonting nu du inte kan hålla <laughs> Nej, visst jag ska kanske kolla upp det där i förväg det ska jag nog verkligen göra och se om det är så att man kanske behöver förköpa biljetter där för att kunna komma in i. Jag kan ju tänka mig att det är väldigt populärt och när vi ändå nu pratar just mars och april månad så det är nog de två månaderna som är tyngst när det gäller turister här i landet eftersom det även är då som de här körsbärsträden blommar som ju är så himla populärt så att det kommer ju komma mycket turister just vid den tiden. Då blir det att se många turister som irrar omkring och um, du kanske hör lite <laughs> välbekanta röster. I form av svenskar som äh, har hamnat ända där borta. Oh ja, oj oh ja, Det räknar jag faktiskt väldigt kallt med. Det gör jag. Oavsett vilket så äh, jag ser fram emot att höra mer om dina kaféäventyr i bloggen. Och äh, jag undrar ju givetvis. Har du något spännande kaférelaterat ord till oss idag? Ja, det, det har jag ju självklart förstås. Och jag tänkte göra det så pass enkelt för mig om jag nu får uttrycka mig så att jag tar helt enkelt det ord som betyder just café eller fik på japanska och det är då kissatten. ska vi sedan snabbt prata liksom uppbyggnaden av varför det just heter då kisaten så är det för att det är tre stycken kanjis som det här ordet består av och det första kanit är just att, att konsumera på det viset att man äter eller dricker eller röker för den delen också och den andra är kanjitt för te- och den tredje är kanit för butik. Så att det, det är liksom en konsumera-te-butik. Lite sådär. Det är en väldigt rolig ordsammansättning egentligen- men, men samtidigt, det är helt logiskt. ärligt talat. <laughs> ja, det är ju verkligen det. Ja. Det är ju som sagt, det är det som är lite roligt, verkligen. Och speciellt när jag fick lära mig det här ordet: att just se vad alla kaniserna betydde. För då kunde jag redan två av de här kaniserna sedan tidigare. Och det var när det tredje introducerades, som även hela ordet kom som en, en glosa, så att säga, en läxa. Och då när jag liksom kände igen alla tre kanjes nu och visste vad de betydde var för sig så var det som väldigt kul just att ja, ja men självklart, det, det är som så logiskt och då var det också väldigt lätt att komma ihåg just hur skriver man det här ordet på japanska När du berättade det här nu så kunde inte jag låta bli att slås av tanken att vänta nu här, kaffe bygger väl på nu kaffe? Det är säkert en mm. missuppfattning och ordet bygger på någonting helt annat. Men jag, jag får ju utgå från det jag hör och den reflektion jag gör. Så tanken slår mig att, men, men varför bygger de då sitt på t? Men å andra sidan, t är ju enormt inom Japan, så det är ja, inte så konstigt att det är den drycken som blir fokuspunkten för japaner, ärligt talat. Nej, precis. För, för kaffe är inte speciellt populärt här. och det, det, det, det är ju ändå ingenting som direkt slår mig som att det skulle vara konstigt, utan jag menar, det är ju verkligen te som är den stora, den stora drycken här. Det är ju verkligen det man dricker. Jag har ju rent av massor av teodlingar i det här området där jag bor också, som jag går förbi, och ja, första gången som jag promenerar förbi en sådan och insåg vad det var för någonting, så var det som att, ja, men självklart. Det är inte som att de odlar kaffe här, utan de odlar ju te, såklart. Det är ju väldigt roligt med tanke på att vi har det ju i princip omvänt, även om eh, det har mm. ändrats mycket på senare tid, och te har ju exploderat. Men jag ja. tror inte kaffet eh, ligger illa till att eh, avsätta sig som. Eh, den kungliga drycken i Sverige Nej, verkligen inte verkligen inte. Men som sagt, det är spännande och det är väldigt roligt att höra just hur orden sätts ihop och var de olika delarna kommer ifrån för oftast är synsättet helt motsatt eller helt annorlunda mot vad, vad vi har här i, i väst Mm, just. det är det verkligen och det är som att det, det är en stor tjusning också med just att plugga här och man lär sig alla de här orden, det är ju att förstå verkligen innebörden med dem och vad de har för bakgrund egentligen. Och det är det som hjälper just att lära en språk. För det, det finns oftast någonting väldigt logiskt bakom det mesta här verkligen. Ja, och att förstå. Det är ju det som är skillnaden mellan att bara återupprepa och att faktiskt kunna använda. För äm, återupprepa mm. kräver inte särskilt mycket. Det har vi papegojor som klarar att göra <laughs> Men att faktiskt <laughs> förstå hur orden fungerar, hur grammatiken fungerar och kunna bygga egna mm. meningar, det kräver ju faktiskt en del, särskilt med ett så komplext skriftspråk och språk överhuvudtaget som japanskan. Mm. Med det sagt så börjar det ju bli dags för oss att runda av för den här gången och ja, jag tycker att vi, vi fortsätter lite på samma tema till nästa vecka, eller vad säger du? Ja, det tycker jag verkligen att vi gör. Det, det finns ju mer längs med gatorna här i Kyoto än bara en massa kaféer som jag gärna går in på och tittar mig <laughs> omkring på och även spendera pengar i. Så att, <laughs> ja, vi kan väl göra som så att vi helt enkelt tar en, en liten virtuell tur längs um, några av shoppinggatorna där i Kyoto nästa gång. Mm, mm. Det tycker jag verkligen, för det finns både en och två och tre som är riktigt stora här och som jag verkligen kan slå ihjäl en hel dag på och fortfarande känna att jag vill komma hit igen redan nästa dag. <laughs> Då ser jag och säkert också våra lyssnare jättemycket fram emot att få ta del av de här iakttagelserna, för vem tycker inte om att gå på lite shopping ibland? Mm, ja visst. Det beror ju helt klart på vad det är man shoppar efter men äm, är det någonting man är intresserad <skratt> av? Är det inte svårt att spendera mycket tid i affärer? Nej visst då försvinner timmarna väldigt fort iväg. Liksom pengarna ibland. <skratt> <skratt> Oftast försvinner pengarna fortare än tiden och det är illa. <skratt> <skratt> ja jo det är det verkligen. <skratt> ja men då är det kanske dags att vi tackar så mycket för oss för den här gången så att äm, du får så mycket tid du behöver till äm, din shopping och att hämta dina intryck inför ä, nästa avsnitt. Ja, jo, det kan bli farligt det här, jag vill lova, men jag ska se till att hålla hårt i plånboken, jag lovar. <laughs> jag hör hur den skriker ända hit. <laughs> Men vi ser nog allihopa fram emot att få gå på shoppingtur med dig. Och ähm, tack så mycket Thomas för att ähm, du ställer upp och berättar om dina äventyr. Det är lika spännande att ta del av dem varje gång. Ja, och jag tackar både dig som vill lyssna och även komma med kommentarer på det som har hänt. Och så tackar jag ju också våra lyssnare helt klart för att äh, ni också följer med mig på de här äventyren. Så hörs vi snart igen. Jag heter... Danny Arling och jag är Thomas Engström Mata Alma Show Matan